І ось коли жінку, прибиту горем, зморив глибокий сон, а син її борсався коло неї, трапилося так, що панна фон Рожа Гожа, патронеса близького притулку, саме тією дорогою верталася з прогулянки. Вона зупинилась, побачивши бідолашних жінку з сином, а що з натури була побожна і жаліслива, то дуже зворушилась. О, Боже, милостивий, почала вона, скільки горій злиднів є ще на землі, нещасна жінка. Навряд чи вона й рада, що живе на світі, бо працює понад силу, а голод і турботи геть її пригнітили. Аж тепер я відчула, яка я убога та безсила. Ах, коли б я могла допомогти так, як хотілося б. Але тим, що в мене ще залишилось, тим невеличким хистом, якого ворожа сила не спромоглася вкрасти в мене й знищити, я ще володію і до кінця скористаюся ним, щоб залагодити сердего твоє горе. Бо коли б я навіть і мала гроші, вони б тобі не стали у пригоді, а може й довели б до більшої біди. Тобі і твоєму чоловікові не судилося багатство. А кому воно не судилось, у того червінці щезають з кишені хто зна як. Лише гризоту йому завдають. І чим більше золота йому перепадає, тим він стає бідніший. Але я знаю, над усе лихо, над усі нестатки гризе твоє серце думка про цю малу потвору, що висить на тобі зловісним тягарем, який ти мусиш нести ціле своє життя. Стрункий, гарний, дужий, розумний, цей хлопець ніколи не буде. Але чи не вдасться мені допомогти в інший спосіб? Панна сіла на траву і взяла малюка на коліна. Злий виродок борсався, пручався, мурчав і хотів навіть укусити її за палець, але вона промовила спокійно, спокійно, Хрущику. І почала тихо й лагідно гладити його долонею по голові, від лоба аж до потилиці. Поволенький скуйовджений чуб малюка почав вирівнюватися, розділився проділом, приліг на лобі і м'якими ніжними кучерями спустився на високі плечі та гробату як гарбуз спину. Малюк ставав далі спокійніший, і нарешті міцно заснув. Тоді панна Рожа-Гожа обережно поклала його на траву біля самої матері, скропила пахущою водою з флакончика, якого витягла з кишені, і квапливо відійшла. Коли жінка невдовзі після того прокинулась, то відчула, що якось дивно збадьоріла і зміцніла. Так, не з'їла смачний обід, а до того ще й ковтнула доброго вина. — Ти, ба, — сказала вона, — наче й спала недовго. А як мені полегшало, Скільки сили додалося. Але ж, сонечко, ось-ось спуститься за гори. Ну, москорі додому. Вона хотіла завдати собі на плечі короба та, зазирнувши туди, побачила, що малюка нема. А він тим часом підвівся з трави і плаксиво задзявонів. Коли мати глянула на нього, то здива аж руками сплеснула і скрикнула «Цахесе! Маленький цахесе! Хто ж це тобі встиг?» «Так гарно розчісати чуба! Цахисе, маленький цахисе, Як би тобі личили ці кучері, коли б ти був не такий гидкий! Ну, йди ж, йди, залазь у короб!» Вона хотіла його схопити і покласти на хмиз, та малий цахис задригав ногами, вишкірився на матір і виразно пронявкав. «Не хочу!» «Цахесе, мій маленький цахесе, та хто ж тебе встиг мови навчити? Коли ти так гарно зачесений, коли ти так добре говориш, то може й бігати навчився!» Жінка завдала собі короб на плечі. Малий цахес ухопився за її фартух, і вони почимчикували в село.